Розділ двадцять четвертий. Люба Тріно, я знаю, ти думаєш, що це надто швидко, але чого мене вчив віл? живемо тільки раз, чи не так? Ти щаслива з Еді, чому я не можу бути щасливою? Ти все зрозумієш, коли познайомишся з ним, я обіцяю. Отже, розповідаю тобі про Джоша. Вчора він повів мене до найкращого книжкового магазину на всьому Брукліні і купив мені купу книг, котрі я обрала. А в обід відвів мене до шикарного мексиканського ресторану на 46-й стріт і примусив скуштувати рибні тако. Не треба корчити пики, вони були просто смачнющими. Тоді він сказав, що хоче мені щось показати. Не те, про що ти подумала. Ми пішли до центрального вокзалу. Там, як завжди, було повно людей, і я навіть подумала, що ми кудись їдемо. Але тоді він звелів мені стати у кутку арки біля устичного бару і прислухатись. Я засміялась, я думала, він жартує, але він наполягав на своєму, і я послухалася». Отже, стою я у кутку величезної арки, дивлюсь на пасажирів, що метушаться довкола, намагаюся не почуватися повною дурепою і помічаю, що він відходить від мене. Джордж зупинився в протилежному кінці арки, можливо, у 15 метрах від мене, а потім повернувся обличчям до стіни і раптом посеред усього галусу, хаосу, годіння я почула просто біля свого вуха. Луїза Кларк. «Ти наймиліша дівчина в цілому Нью-Йорку!» «Трін, це було схоже на якесь чародійство. Я підвела очі, а він обернувся і усміхнувся. Я й гадки не маю, як це працює. Але він підійшов до мене, підняв на руки і поцілував на очах у всіх. Дехто навіть свиснув. Чесне слово, нічого більш романтичного зі мною ніколи не траплялося. Отже, так... «Я рухаюся далі, і Джош просто неймовірний. Буде чудово, якщо ти за мене просто порадієш. Поцілуй за мене, Тома. Лу, цілую». Тижні летіли, а Нью-Йорк, як завжди, увірвався у весну зі швидкістю мільйон миль на годину. Безцеремонно і гучно. Рух посилився, а вулиці ще дужче наповнились людьми. І кожного дня павутиння вулиць навколо нашого кварталу перетворювалось на суцільну какофонію шуму, метушні і спалахів. Я більше не вдягала шапку і рукавички на протести. Пальто Діна Мартіна було випрано і покладено до шафи. Парк позеленішав, мені ніхто не пропонував виїжджати з квартири. Замість заробітньої плати помічниці Марго подарувала мені стільки одягу, що мені довелося перестати хвалити її речі, аби вона не відчувала себе зобов'язаною мені їх дарвати. Ішли тижні, і я поступово розуміла, що вона може й живе за однією адресою з гопніками, та на цьому закінчується уся їхня схожість. Вона трималася, як сказала б моя мама, на гудзиках від сорочок. Із цими цінами на медичне обслуговування і комунальні платежі, де я маю знайти гроші, щоб прогодувати себе, обурилася жінка, коли я принесла їй черговий лист від керівної компанії. На конверті було написано «Терміново». Провадження за позовом. Вона зморщила ніс і акуратно поклала лист до стосу на тумбі, де він пролежить іще пару тижнів, аж поки я його не відкрию. Жінка постійно бурчала через комунальні послуги, які обходились їй у декілька тисяч доларів на місяць, і здавалося, дійшли точки, коли почала просто ігнорувати їх, бо жодного сенсу відкривати конверти не було». Вона розповіла мені, що успадкувала цю квартиру від дідуся, котрий був єдиною людиною в її родині, хто вірить у те, що жінка не повинна обмежуватися чоловіком і дітьми. Батько сильно сердився, бо я його не послухала. Ми багато років не спілкувалися. Мама намагалась примирити нас, але тоді вже були інші обставини. Вона зітхнула. Жінка купувала продукти у місцевому невеличкому супермаркеті з туристичними цінами, бо це було одне з небагатьох місць, куди вона могла дістати спішки. Я поклала цьому край і двічі на тиждень ходила до бакалійного магазину під назвою «Фейрвей» на «Істрит-86», де навантажувала сумки всім необхідним і вкладалась у третину тієї суми, яку вона витрачала раніше. Якщо я не готувала, вона майже нічого не їла, але все одно купувала великі шматки м'яса для Діна Мартіна, або ж годувала його рибою та білим м'ясом із молоком, бо це корисно для його травлення. Я думаю, вона звикла до моєї компанії. Крім того, вона стала такою слабкою, що, мабуть, ми обидві розуміли, що їй більше не впоратись з самотужки. Я запитувала себе, скільки часу потрібно людині її віку на те, щоб оговтатись від травми. І що б вона робила, якби мене не було? «Що ви робитимете?» – запитала я, киваючи у бік стосу з рахунками. «О, я просто ігноруватиму їх!» – вона махнула рукою. «Мені все одно, що станеться з цією квартирою!» Мені нема кому її залишити, і оцей шахрай Овіц усе розуміє. Мабуть, сидить і чекає, поки я помру, а потім забере собі квартиру, прикрившись невиплатою комунальних послуг, і заробить цілий спадок, продавши її якомусь програмісту чи жахливому директору, як той Бовдур, із квартири навпроти. «Може, я можу якось допомогти? У мене є певні заощадження». Я маю на увазі просто, щоб покрити хоча б декілька місяців. Ви були такою доброю до мене?» Вона пирхнула. «Люба, дівчинко, ти не змогла би платити комунальні платежі навіть моєї гостєвої ванної?» Це чомусь так розсмішило жінку, що вона аж закашлялася і присіла на крісло. Коли вона вклалася спати, я крить відкрила листа. Прострочені платежі... Пряме порушення договору оренди і загроза примусового виселення наштовхнуло мене на думку, що містер Овідс не такий уже милостивий чи терплячий, як вона думає. Я й досі вигулювала Діна Мартіна по чотири рази на день, і під час тих прогулянок парком намагалася придумати, б зробити, аби допомогти Марго. Думка про те, що її можуть виселити, жахала мене. Звісно, агент-розпорядник не стане так вчиняти з літньою жінкою. Звісно, інші мешканці стануть на її захист. Але тоді я пригадала, як легко містер Гопнік виселив мене, і як ізольовано жили мешканці квартир цього будинку. Навіть не знаючи, чи помітив би хто. Я стояла на 6-й авеню, розглядала нижню білизну на оптовому розпродажі – коли на мене зійшло осяяння. Можливо, дівчата з магазину не продають свій одяг від Шанель та Іва Сент-Лорана, та продавали б, якби знали, де його знайти. Принаймні, вони мають знати агентства, які купать ці речі. У колекції Марго було безліч речей від іменитих дизайнерів, одягу за котрий колекціонери готові були віддати серйозні речі. Її сумочки можна було б продати за тисячі доларів. Я витягла Марго на зустріч із ними під приводом прогулянки. Я сказала їй, що цей день надто прекрасний для того, щоб провести його в квартирі. Вона ж відповіла, що я кажу, дурниці. На Мангеттені ніхто не дихав свіжим повітрям аж із 1937 року. Але таки сіла в таксі без зайвих скарг. І висадивши Діна Мартіна сюди на коліна, вирушила зі мною до Іст-Вілич. Побачивши бетонні будівлі, вона насупилась, немов її заради забави примусили йти на бік. «Що сталося з твоїми руками?» Мерго зупинилась біля каси, витріщилась на шкіру Лідії. На Лідії була смарагдова зелена блуза з пешними рукавами, а на руках красувались японські коропи – помаранчевий, нефритовий і синій. «А, мої татухи, вам подобаються?» Лідія взяла цигарку у другу руку і простягнула малюнок до світла. «Якби я хотіла бути схожою на землекопа!» Я повела Марго до іншої частини магазину. Ось, Марго, одяг тут розпроділений по епохах. Речі із 1960-х висять тут, а ось тут – 1950-ті. Це трохи схоже на вашу квартиру. Це місце не має нічого гісінького спільної з моєю квартирою. Я просто хотіла сказати, що цей одяг схожий на ваш. У наші дні це досить успішний бізнес. Марго взяла до рук рукав нейлонової блузи, поверх окулярів зіркли на етикетку. «Еммі Армістед просто жахливий бренд, терпіти не можуть цю жінку. Або ж «Легранд Фолі» – у них завжди відпадали гудзики, дешевка. Ось тут під чохлами ховаються справді особливі сукні». Я підійшла до відділу коктейльних суконь, де були виставлені особливі зразки. Я дістала бірюзову сукню від саксу, вишиту блискітками і бісером на подолі та манжетах, і, притиснувши її до себе, всміхнулася. Марго поглянула на неї, а потім перевернула ціннику руці. Її обличчя витягнулося. «Хто стане платити таку суму за це?» «Тій, кому подобається хороший одяг?» мовила Лідія, з'явившись позаду нас. Вона голосно жувала жуйку, і я побачила роздратування в очах Марго кожного разу, коли її щелепи змикались. «На це справді є попит?» «Ще який?» – запевнила я. особливо коли йдеться про речі в ідеальному стані, як ваші. Увесь одяг Марго зберігається у пластикових чохлах і провітрюється. У неї навіть є речі з 1940-х. То не мої». «То речі моєї матері!» – сухо перебило воно. «Серйозно? А що ще є?» – запитала Лідія, розглядаючи жінку з ніг до голови. На морго було довге вовняне пальто від Джегера і чорна хутряна шапка, що формою нагадувала величезний бісквітний торт. Хоча погода була майже теплою, їй все одно було холодно. «Що у мене є?» «Нічого, що я хотіла б відправити сюди. Дякую!» «Але, Марго, у вас є чудові костюми від Шанель і дживанші, котрі вам більше не підходять. І у вас є шарфи та сумки, можна продати їх колекціонерам або навіть влаштувати аукціон. На Шанель можна добряче заробити», – задумливо мовила Лідія, – Особливо на сумках, якщо вони не надто пошарпані, то за шкіряний клач від Шанель можна отримати від 2,5 до 4 тисяч доларів. А якщо у вас новий, то й про геть інші гроші, якщо ви розумієте, про що я. А за шкіру Пітона – ух, я промовчу. «У вас є більш, ніж одна сумка від Шанель, Марго?» – нагадала я. Марго лише щільніше притиснула до себе свою сумку зі шкіри алігатора. «У вас є ще? Ми можемо продати їх для вас, місіс Девід. У нас є список клієнтів, що стоятимуть у черзі за вашими речима. Я знаю одну леді з Есбері Парку, котра готова заплатити п'ять тисяч доларів за сумку від Ермес». Жінка простягнула руку і провела пальцем по сумці Марго. Та жінка лише відсахнулася, немов її домагаються. «Це не просто речі», – заявила вона. «У мене немає речей». «Я думаю, із цим можна посперечатися. Більшістю з того, що лежить у вашому гардеробі, ви вже не користуєтесь, але ж це можна продати, оплатити комунальні платежі, розумієте, розслабитись». «Я вже розслаблена», – відрізала жінка. «І досить обговорювати мої фінансові справи на людях, немов мене тут немає». «Ой, мені тут не подобається. Тут хне старими людьми. Ходімо, діне Мартіни, мені потрібно свіже повітря». Вибачився ж, літією, котра байдуже знизила плечима, я пішла за жінкою. Хоча мені все-таки здалося, що дивно було не зацікавитись можливістю продати щось на кшталт одягу Марго. Ми сіли у таксі й у повній тиші поїхали додому. Я сердилась на себе через недостатню дипломатичність і водночас злилась на Марго через відмову зрозуміти мій цілком логічний план. За всю дорогу вона жодного разу не поглянула на мене. Я сіла поруч із нею Поки Дін Мартін пехтів між нами, заходили з подумки репетирувати аргументи, аж поки це не почало мене нервувати. Я поглянула на неї і побачила літню жінку, котра тільки но вийшла з лікарні. Я не мала жодного права тиснути на неї. «Я не хотіла засмучувати вас, Марго», – мовила я, допомагаючи їй вийти з машини. «Я просто подумала, що це може допомогти». «Ну, ви знаєте, з боргами і іншим, я просто не хочу, щоб ви втратили свою домівку». Марго випростилася і поправила хутряну шапку тендітною рукою. Її голос був жалібним, майже плаксивим, і я усвідомила, що вона також репетирувала цю розмову всі 50 кварталів. «Ти не розумієш, Луїза, це не просто мої речі, це мої діти». Може, вони і старі, може, для тебе вони просто фінансові активи, та для мене вони дорогоцінні. Вони моя історія, прекрасні залишки мого життя. Пробачте. Я б не продала їх до брудного секондхенду, навіть якби залишилась гола і боса. Я й думати не можу про те, що якісь незнайомці ходитимуть в моїх улюблених вбраннях. Я б цього точно не пережила». «Ні, я розумію, що ти намагаєшся допомогти, але ні». Вона відвернулася і відмахнулась від моєї простягнутої руки, натомість чекаючи допомоги від Ашока. Незважаючи на нечасті непорозуміння, ми з Марго жили душа в душу. У квітні до мене, як і обіцяла, завітала Лілі разом із місіс Трейнер. Вони зупинились в готелі Ріц Карлтон у декількох кварталах звідси і запросили нас із Марго на обід. Те, що ми зібрались усі разом, насправді дуже дивно. У мене було таке відчуття, німо хтось пошивав різні періоди мого життя у єдине полотно. Місіс Трейнер з її хорошими манерами дипломата одразу подружилася з Марго. Вони знайшли спільну мову в розмові про історію будівлі готелю і Нью-Йорка в цілому. Цього дня я побачила геть нову Марго – кмітливу, обізнану, натхнену новою компанією. Місіс Трейнер, як з'ясувалось, провела тут медовий місяць 1978 року, тож їм було про що поговорити. Ресторани, галереї, виставки того часу. Місіс Трейнер також розповіла про студентські роки – а Марго описувала офісну політику 1970-х років. Жінки так реготали, як нам, молодим, не зрозуміти. Ми їли салат і маленьку порцію риби, загорнуто в прошутто. Я помітила, що Марго скуштувала всього потроху, а решта відсунула вбік, тихо бурмочучи, що вона більш ніколи не влізе у свій одяг. Лілі ж тим часом тихо нахилились до мене, почали розпитувати про місця, куди можна сходити без старих і котрі не передбачають жодного окультурення. «За останні чотири дні бабуся дістала мене своїм освітнім лайном. Я вже була і у музеї сучасного мистецтва, і у якихось ботанічних садах, і усюди, що, звісно, непогано, бла-бла, якщо тобі таке подобається. Але я дуже хочу піти в клуб і напитися, а потім по магазинах. Я маю на увазі, це ж усе таки Нью-Йорк? Я вже розмовляла з місіс Трейнер. Завтра ми з тобою підемо гуляти, поки вона зустрінеться зі своєю кузиною». «Серйозно?» «Дякувати Богові, я збираюся у похід у В'єтнамі. Я тобі казала, мені потрібні кльові шорти, що що можна носити тижнями поспіль, і ще не зіпсується, якщо його вимазити, а також, можливо, стару байкерську куртку, щось хороше і добряче потерте. «І з ким ти підеш? І з подругою?» Я підвела брову. «Ти говориш, як бабуся». «Ну?» «І з хлопцем?» Я тільки відкрила рота, як дівча додала Я про нього нічого не скажу Чому? Я дуже рада, що в тебе з'явився хлопець Це чудові новини Я знизила голос Ти ж знаєш, що моя сестра також довго проховувала свої відносини А потім просто взяла і заявила, що вона лесбійка Я не лесбійка Я просто не хочу трендіти, як це люблять дівки Фу! Я стримала сміх «Лілі, не обов'язково тримати усе в собі. Усі ми просто хочемо, щоб ти була щаслива. Це нормально ділитися особистим». «Бабуся знає те саме, як ти кажеш, особисте. То чому ти не можеш сказати і мені? Я думала, ми довіряємо одна одній». Здавалось, я загнала Лілі у глухий кут. Вона театрально зітхнула, поклала ніж із виделкою. Тоді поглянула на мене так, ніби була готова до бою. «Бо це Джейк». «Джейк? Семі в Джейк!» Ресторан довкола раптом зник для мене. Я примусила себе всміхнутися. «Гаразд? Чудово!» Дівчина спохмурніла. «Я знала, що ти так відреагуєш. «Послухай, просто так вийшло, і ти тут ні до чого. Я просто наткнулася на нього кілька разів, іще на групових зустрічах для тих, хто втратив близьку людину. І ми, здається, знайшли спільну мову і сподобалися одне одному, розумієш? У нас багато спільного, і тому ми збираємося разом піти в похід влітку. Нічого такого». Мій мозок гудів. «А місіс Трейнер уже з ним знайома?» «Так, він ходить до нас у гості, а я ходжу до нього». Дівчина, здавалось, була готова до моєї атаки, тож ти часто бачишся з його батьком. Так, я бачусь із фельдшером Семом, але здебільшого з батьком Джейка, у котрого все гаразд, але він і досі в депресії і з'їдає близько тонни торта на тиждень, що неймовірно засмучує Джейка. Частково це і є причиною того, що ми хочемо поїхати приблизно на 6 тижнів. Вона продовжувала говорити, але моя голова йшла обертом, і я вже нічого не чула. Я не хотіла чути про Сема навіть опосередковано. Я не хотіла чути про людей, що граються у щасливі родини без мене, поки я знаходжуся за тисячі миль від них. Я не хотіла нічого знати про щастя Сема чи Кеті з її сексуальним ротом, або ж те, що тепер вони разом живуть у його будинку, у своєму новому лігвищі пристрасті заплутаної однакової уніформи. «То як твій новий хлопець?» – запитала вона. «Джош?» «Джош, усе чудово, справді чудово!» Я поклала ніж та видалку біля тарілки. «Як у вісні!» «То наскільки все серйозно?» «Покажи мені фотки! Мене просто бісить те, що ти ніколи не виставляєш нічого на Фейсбук! У тебе що, немає його фотографій на телефоні?» «Немає!» – відповіла я, і дівчина невдоволена відповіддю скривила носа. «Я збрехала!» У мене була фотографія з ресторану на даху, з нашого побачення теж не раніше. Але я не хотіла, щоб вона знала, що Джош викопаний її батько. Це вибило б її з колії. А якби вона взнала їхню схожість у голос, то це вибило б із колії мене. То коли ми вже покинемо це похоронне бюро? Нехай старі сидять тут і самі їдять свій обід. Лілі підштовхнула мене. Жінки й досі не замовкали. Я казала тобі, що навигадувала про уявного кавалера бабусі. Я розповіла дідусеві, ніби вони їдуть у відпустку на Мальдіви, і нібито бабуся їздила до магазину з-під білизни. Присягаюся, він от-от зламається і зізнається, що досі любить її. Я просто помираю від сміху, коли думаю про це». Хоча я дуже любила Лілі, але була вдячна місіс трейнер за такий щільний графік культурних заходів, що окрім під час шопінгу, ми з дівчатами проведемо не так уже й багато часу разом. Її присутність у місті з її глибоким знанням про життя Сема створювала якусь вібрацію в повітрі, і я навіть не знала, як із цим миритись. На щастя, Джош був зайнятий роботою і не помітив, що я була пригнічена і неуважна. Коли я зібралась на вечірню прогулянку з Діном Мартіном, Марго після завершення колеса фортуни помітила, що зі мною щось не так, і напряму запитала, що сталося. Я все їй розповіла, я не бачила жодних причин приховувати від неї правду. «Просто ти досі любиш іншого», – мовила вона. «Ви говорите, як моя сестра», – відповіла я. «Я не люблю його, просто…» «Я надто сильно любила його. Але це минуло. Зрештою, усе стало настільки погано, що я сподівалась, що життя в Нью-Йорку допоможе мені забути про нього. Я більше не заходжу до соцмереж, я більш не ні за ким, і все ж, урешті-решт інформація про твого колишнього знайде шлях до тебе». «Поки Лілі тут мені складно опанувати себе, адже тепер вона частина його життя. Можливо, тобі варто поговорити з ним, Люба? Здається, тобі є що йому сказати». «Мені нічого йому сказати», – відрізала я, та все ж не витримала і продовжила. Я так старалась, Марго. Я писала йому повідомлення, листи, постійно дзвонила, а він не написав мені жодного, уявляєте, за три довгих місяці. Я запитала його, чи він напише мені листа, бо подумала, що це дійсно прекрасний спосіб залишитись на зв'язку і мати щось на згадку, поки чекаємо на зустріч, а він просто… просто сказав, що не хоче». Жінка сиділа і дивилась на мене, поклавши руки на пульт телевізора. Я розпрямила плечі. «Але все добре, бо я рухаюсь тільки вперед. А Джош, він просто неймовірний. Він привабливий, він добрий, він обіймає високу посаду, і він такий амбітний». Ой, який же він амбітний, він завжди досягає своєї мети, у нього повного бажань, будинки й кар'єра, а ще він хоче працювати на благонужденних, він справді хоче допомагати людям, навіть якщо він сам ще не твердо стоїть на ногах. Я сіла. Дін Мартін розгублено стояв переді мною, і він абсолютно ясно дав зрозуміти, що хоче бути зі мною. «Ніяких якщо та але. Він буквально називає мене своєю дівчиною з нашого першого побачення. А я чувала про серійних коханців у цьому місці. Ви можете собі уявити, як мені пощастило?» Жінка злегка кивнула. Я знов підскочила на ноги. Тому насправді мені начхати на того Сема. Я маю на увазі, що ми майже не були знайомі, коли я поїхала до Америки. Я підозрюю, якби ми обоє не потребували підтримки, коли познайомились, то взагалі не були б разом. Насправді я навіть упевнена в цьому. Очевидно, що ми були не створені одне для одного. А інакше він би дочекався на мене, чи не так? Бо так мають вчиняти люди, котрі кохають. Тож загалом усе просто чудово. Насправді, я дуже рада, що все обернулося саме так. У мене все добре, усе добре. У повітрі зависла коротка тиша. Я бачу, – тихо погодилась Марго. Я дуже щаслива. Я бачу, Люба. Вона поглянула на мене, а тоді рішуче вперлася руками в бельця крісла. А тепер, можливо, ти таки виведеш цього бідолашного собаку на вулицю. У нього скоро очі з орбіт повилазять.